Хвіртка в брамі прочинилася, зірка ступнула кілька кроків постельною вулицею, дощило, під літніми сандаліями хлюпала снігова каша. Гудну клаксон від припаркованих неподалік темних джипів, радісно зашпортуючись, біг тато. Сміявся і плакав, утирав сльози кепкою. За ним двоє здоруванів винесли інвалідного візка. Маріванна тримала обіруч теплу куртку і чобітки. Слава тобі, Божа матір, слава тобі, прочитувала вона. Я всі думки придумала, усі гадки пригадала. За нею виповзла трав'ята, не розуміючи, де вона і куди йти, аж побачила зірку. Гійко побігла, загрібаючи зимню воду носаками. А через куйовджену травчену голову зірка побачила, як у кіні зображення завмирає, а тоді починає плести м'якими поштовхами, повільно-повільно, нереально-нереально. Біля одного з джипів стояв Командо, у чорній шкірянці, трохи посивілий, а на широчезному плечі, Вмостився білий з брунатними підпалинами і блакитними очима. Імператор Максиміліан. Кіт тернувся щокою і боком об комір куртки. Команду ступив: крок навстріч зірці. Рік по тому. Британська королева Єлизавета газет не читає. За неї це робить спеціальний секретар і щодня складає даджест найцікавішого чтива. Вискавши своїх псів, випивши для апетиту гранчачок другий Мартіні, полюбляє Єлизавета намберту погортати перед обідом зшиток родзинок про людей і події. Вмостилася на канапе перед каміном, поклала подагричні натруджені ніжки на спецпідставку, підсунула до себе кришталеву каравку Поправила під нею оксамитовий образ. Що там у нас сьогодні? Як повідомляє агентство BBC, у школах Брайтона дітей вчать пити просту воду. Для цього організовано спеціальну освітню програму. І тепер кожний учень у будь-який час може відкоркувати пляшечку і цмулити з нею на уроці. Дослідники певні, що вода поліпшує успішність дітей. Бо гідратація мізків активізує процеси мислення п'ятирічні діти мають випивати півтора літра води на день, десятирічні на 250 грамів більше, а дорослі два літри живлющої вологи. Єлизавета відклала папірці, видобула з кишені хатнього халатика мобілку, обережно, проте вже впевнено набрала номер сина. «Чарльзе, ти знаєш, що таке гідратація мізків?» «Я була певна, що не знаєш. І ти, і твій неперевершений татусь мало пили води в дитинстві. А я мізки сушу, чому ви обидва такі?» Королева помовчила, добираючи слова, і завершила. Матиковані. Епілог. Зірка вмостилася, підібгавши ноги на дивані, що його винесли на дах навесні. Цьогорічний вересень внизу зберігав липнево-серпневу спекотність. І тут, під небом, на висоті двадцять другого поверху, вітер ширяв вільно, як хотів. Змерзла. Командо вкутав плечі дружини вовняним шаликом. Зірка затримала під його руку на своєму плечі, тернулася щокою як Максиміліан. Часу спливло ген-ген, а вона все ще не позбулася відрази до чотирьох стін. І в своїй квартирі, і після заміжжя, тут. Ходила вулицями, обирала пустельні, що відкривають перспективу, самотньо гуляла оболонським парком, за дамбою, спочивала на саморобних рибальських сідалах на березі Дніпра. Шукала простору і сонця. До ліцею навіть не зайшла. Сидіти перед дитячими очима. Батьки Марійки Горди та кількох інших перевели дітей після одужання